الحل لله. الحل لله الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليجره عن الدين كله ولو كره المشركون والصلاه والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا راجيا الى الله بك خير ونور جمير اللهم طهرني في كلامي واجعل اخلاصي في مقالي اللهم افتح قلوب سامعين واقول لهم لسماح كلمه رباه رباه لا تجعلها صيحه في واد ولا نفخه في رماد وصيكم كما ينبغي أن اوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الاعزاء وما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rahma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam auzangi katika imani tukiwa katika siku kama hii عظيم Allah قد جalia uhai Kunabudi kumshukuru Allah kwa nema hizi nyingi ambazo katujalia ikiwa ni neema ya uhai lakini kubwa zaidi ni neema ya uislamu a leo madao yangu nitazungumzia kuhusiana na kombe la dunia Panatarajiwa, siku chache kuanzia sasa watu wakawa wanashuhudia kombe la dunia world well, na ni jambo ambalo limekuzwa nalika kuzika na watu wanalisubiri kwa hamu Ama sisi waislamu bila shaka kwa kuwa uislamu ndio dini ambayo imekuja kutatua matatizo ya wanadamu hasa kila kitu kina upambanuzi wake ndani ya uislamu tunapozungumza habari ya kombe la dunia Malaki tunauzungumzia mpira kwa mapana yake ambao kilele cha mpira huo ni watu kushuhudia kombe la dunia. Mpira kama mpira una historia ndefu katika maisha ya wanadamu. ambayo bila ikhtisar unapozungumza habari ya mpira unarudi nyuma sana ka historia na wamezungumza wengi katika historia wengine wakinasibisha kwamba mchezo huu ukichezwa mwanzo kabisa katika ardhi ya China kabla ya kuzaliwa kwa nabi Isa alayhi salatu wassalam BC before Christ na ulikuwa kitambulika kwa jina la guju lakini pia wa Japani walikuwa kiucheza wakiita kwa jina la kemari Uh, dola dola kirumi mchezo huu pia ulikuwa unacheza sasa na wanajeshi na kwa kupitia dola ya kirumi ndiyo ulifanya transfer mpaka kufika katika ardhi ya britanika au uingereza ya leo na ile ni kadi ya mbili kufika kadi ya sita mpira ukachukua sura nyingine ukawa wanachezwa na watu wengi katika team moja yani sote na hii idadi ya moja kwa 11 watu wengi wanakufanyika wanacheza kwamoja hauko katika formality tulionayo leo na kwa kipindi hicho ulikuwa kindo calcio lakini mchezaji huu wa mpira kipindi hicho uleta madhara mengi watu wakawa wanaumizana sana kiasi cha kufikia karne ya saba mpira um, ukazuiwa katika maeneo ya London lakini pia ukaendelea mpaka kufika mwaka, putisa, mwaka moja, mia nane na 35, na tano ukawa unachezwa interschools yani shule mbalimbali zikawa zina timu zao zinacheza na hasa ni katika ardhi ya Uingereza lakini kidicho pia kulikuwa hautofautiani sana na mchezo wa rugby ambao unatumia mikono na miguu ya football ilikuwa haitofautiani sana baadaye sasa ndo wakaja wakaweka sheria ya kutofautisha kati ya e, mpira wa miguu na rugby na uliundwa kanuni za kimpinga mwaka nane na nane kufika mwaka nane na tina tatu kukaanzishwa chama cha mpira wa miguu hapo Uingereza Uh, historia inaonesha mpira uliendelea kuchukua sura tofauti tofauti mpaka sasa ikafika kipindi kutoka Uingereza ikahamia katika mataifa mengine ya Ulaya na kutoka Ulaya ikamia katika miji mingine kama Argentina na kwingine na waleupeleka mpira maeneo hayo walikuwa ni wafanyakazi wa dola ya Uingereza na mpaka kufika mwaka tano, kupira kwao sura mpya sasa watu wakaonaeingilia kwa wanaeingia kwa vingilio kwa kuna professional players ambao wanacheza e, katika sura ambayo tunaiona leo na wakawa wanaanza kulipwa na mpaka kufika mmoja na moja kama cha FA Uingereza ikawa kimeundwa kwa ajili ya mpira na iliofika 83 wakaa pa na mechi kirafiki baina ya timu ya nchi na nchi manake Scotland na Great Britain wakaacheza mpira katika sura hiyo imekwenda na kuundwa via mbalimbali lakini ilifika mwaka mia Na 1930 kukaanzishwa kombe la dunia ambao wataangu katika mpira ambayo ni uingereza walikuwa hawashiriki kombe la dunia takriban miaka ishirini wao walikuja kujiunga na kombe la dunia mwaka na 1950. Ni historia nimezungumza kwa ufupi sana kuhusuiana na mpira. Nimeanza huko nyuma ili tuweze kwenda sambamba. Kwa nini tunazungumza maudhui kama hili? Kwa sababu ni maudhui ambayo tunayo na sisi ni na damu kwa namna moja au nyingine. Lakini kipindi hichi mpira ume, unate, unachezwa ukombo na dunia linachezwa katika ardhi ya Uislamu ambayo ile katika mji wa Katassa. Yawezekana kabisa kwa sababu wana nyingi lakini inawezekana pia na tunaona imekuwa tofahari na furaha kubwa kwa kuwaislamu nao hapo wanaujinata at na sisi waislamu sasa tumepoa fursa ya kuandaa mashindano makubwa kama haya ya World well Cup Lakini kuna mengi kama waislamu kuzungumza kuhusu mpira Hasa tunapozungumzia kofela dunia katika ardhi hii ya Waislamu ambao ukiangalia katika media kumehanikizwa mambo mbalimbali mbali, na vijisheria na mambo makadha kadhaa wanaonekana ni wakali katika baadhi ya mambo na watu wengine wakipongeza akasema unaona bana sisi Waislamu tunajitambua tumekataza hichi na hichi na hichi tumezuia hichi na hichi na iti na hichi uhalisia huu katika sura kama hiyo asili ya mpira inabeba mambo mengi sana na hao waliwanisha mpira na wakaifanya katika formality hii wakaifanya ni sehemu ambao wanaspendi pesa nyingi sana hawafanyi bure Aa a a wa la magharibi kutoa pesa nyingi katika jambo wana malengo mengi sana na Qur'ani imetueleza kwamba wanapotoa pesa nyingi hawana zaidi ya kuzuia ndia haki hawana zaidi ya kuzuia wa hawana zaidi ya kuopotosha wanaadamu Allah nasema inalizina kafaru yunfikuna amwalahum an sabilina Hakika wale walukfuru wanatoa mali mengi sana lengo la madhumuni ya utoaji wa hizo mali ili wawazuia watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mpira ulianza katika sura ya kawaida lakini leo picha ilotengenezwa imekuwa ni zaidi ya dini wameitengeneza picha ikaonekana mpira katika samani yake kwa watu hasa waislamu na wanaadamu wengine ni zaidi ya dini kwao mpira umekuwa ni zaidi ya ibada mpira unafuka kipi unaoacha mengine yote kwa ajili ya mpira wakati ilikuwa sifo hivyo waislamu walitakiwa waache mambo mengine yote kwa ajili ya ibada Rijalun la tusbihikum tijaratan wala bay'an 'an dhikrillah wa islamu wakulli madhubuti ni waliambaa ambao hawashughulishwi na mambo ya kipuuzi puzi mambo ya pumbao pumbao kilimwengu wala biashara katika kuuza na kununua haiwashughulishi wao katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa kupitia mpira na wenye ajenda zao wametoa huko sasa tunashughulishwa tunaiacha ibada na mengine yaheri tunakwenda kwenye mpira wamefauru sana na ni katika ibada ambayo ni katika ibada ya kishaitani ambayo shetani hapa anaupinga mwingi sana maana wapata wajuzi na waso wajuzi kila mtu akajikuta umo kwa namna yake sasa kuna mengi sana tukizungumzia kadhia ya kombe la dunia katika ardhi ya Uislamu ya Qatar na haya tunayaona kuna mambo mengi ya kuyazungumzia la kwanza ni kuonesha kitendo cha sisi waislamu kuishi maisha ambayo sio ya Kiislamu Tukawa tunahukumiwa na watu ambao hawaupomo kwa Uislamu mali za umma wa kiislamu zinatumika vibaya hali ya kuwa waislamu ni wahitaji wa mali hizo. Wale kapo hakuna kombe la dunia lolote lilo kufanya toka historia mpira huu uanze kuliko tumika pesa nyingi za maandalizi kama kombe hili la dunia. Leo kombe la dunia hili tunalozungumza kumetumika pesa bilioni miambili, na ishirimi kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kombe la dunia hakujawahi kufanywa wala kutokea maandalizi ya kombe la dunia toka limeanza mpaka hivi tunavyozungumza haya ya karibu ni tu ya juzi sita Ujerumani alitumia bilioni sita dola mbili Ai 210 South Africa alitumia bilioni 3.2. na 14 Brazili ilitumia dola, bilion dola, bilion dola bilioni 15. Russia walitumia dola bilioni sita Lakini Qatar wametumia dola bilioni na ishirini kwa ajili ya kufanya maandalizi ya Kombe la Dunia. Alia Khan ya hali ya, ha, hali ya kuwa ardhi ya Uislamu ya Yaman karibu na wao bwana. Uh, Arabu ya Islam ya Somalia. Hapo karibu na wao. Watu wanagufa na njaa. Tena kipindi cha ukame hali mbaya kupita maelezo. Fuatilia habari. Hawana chakula. Na, na si kwamba wamefanya kuwa ni biashara itakaweza kulipiza fedha hivi Ah kwa muda wa siku au wiki. Mwezi mmoja ni fahari tu si na pesa hawa kwa dunia waliofanya maeneo wa mengine hakuna waliofika hata dola 20 bilioni hakuna wao wamefanya zaidi yao mara dufu dola bilioni na 220 ikiwa dola milioni mia mbili na 220 kwa makaratasi ya Tanzania ni trilioni karibia mia na something je dola bilioni 220 ni kiasi gani yaani bajeti yenu ni karibia mia Watu wanatumia kwa ajili ya kumbao na siku 30. Ardhi ya Uislamu watu wanadhikika watu wanatumia kwa ajili ya hasa kuonesha ulimwango sisi tunaweza basi hakuna lingine. Na habari ya kuwadanganya watu sitanzuia pombe ni bora kwenye media wa magharibi uweze ukawa kwa uh, ili la kwao. We mwenyewe kulipata umeonga mapesa. Wale kwa kwa sababu ni kwao, wana vitu vyao wana malengo yao, wana, wana utaratibu wao. Kusema unawazuia ni porojo kama porojo zingine, alafu unafanya maigizo. Okay, mtawazuia sem fulani lakini umewatengenezea baa maalumu mkitaka mkanywe kule ndio umezuia nini sasa? wameandaliwa baa maalumu wakanwe, wasinyo ovyo ovyo, ndio umefanya nini sasa? ehhe supu sivi lakini nyama ile supu hiyo na nakula. Haya ndio nini sasa. Kwa katika hali ya kawaida tunapozungumza haya, tufahamiane vizuri. Hawa watataka kuigiza kwamba wao wanaupenda sana Uislamu. Wa kwa kuonesha viathari vilivyotatu hali ya kuwa wao kwa pesa zao wanazifumia kwa ajili ya kuangamiza Uislamu. Kata rimeingia yeye anafanya mauziano mazuri ni karibuni na Israeli wanaingia katika liwatakao wameoanganisha udugu juu wanafanya biashara wana wana mashirikiani wa karibu kila siku Israeli anaua waislamu katika ardhi ya Filistini wao wanaungana nao uanza wandeje wa Qatar ndio unaotumika kutoa ndege pale kwenda kupiga katika ardhi za waislamu so Iraq wala kwingineko katika bezi za kivita za wa Magharibi ziko ndani ya Qatar zinatumika kutoka pale ndege kwenda ku Uislamu alafu leo atti ndio anaonesha wana sana na Uislamu na hatari za Uislamu hili ni porojo kama porojo nyingine kwa posisi Uislamu katika masuala kama haya tunaangalizo sio ili mradi tu tu kwa sababu watu wamo mpira una maumeni sana ya ajabu Tunayaona haya mpira kipindi kuonekana ya madhambi si haramu kwa Uislamu. Na ukimwambia ni haramu atakushangaa. Mpira umebeba kamari. Na tunapokwenda katika World Cup ndio itanoga betting. Nani asojio kamari ni haramu na ni vitendo vya shetani. Innamal khamru wal maysir wal ansab wal azlam redeshu mena mali seyfan huu ni vitendo vya sheitani jipe shani navyo kamari imo katika vitendo vya sheitani mpira leo imehalalisha kamari mpira leo imeleta chuki baina ya Waislamu na mapenzi kwa makafiri tunaiona world cup na mashindano mengine Mizali mtu ana mapenzi basi wale waislamu wenzake mimi ndani sio simpendo kwa wao utaskia kitukana akemajejea akemadhalilisha au arabu, au kadha au kadha kwa sababu sio simpendo kwao yule ni mwislamu lakini kwa sababu ya mpira kwa kuwa adui na utamtukana utamwona hafa duniani kwa sababu wao wanapenda mpira hao wapende wapini wenu zako ni makafiri. Wow, wao sana kwa sababu ni juu mpendo kwa wewe kwa kwa wewe imeleta chuki baina ya Waislamu. Ni mara ngapi tunasikia tendensi kutoka katika viongozi wa Waislamu wakiwazungumza wenzao vibaya kwa sababu tu ya mabira. Bali wao kwa wao wanafarakipini mpaka wa Kingiana, Mongoli, na maungoni na kuumizana. kulichezwa mpira baina ya uh, Algeria na Misri. Watu waliuana uwanjani. Na ni vita. Subhana al-Maliki Mpira leo umeharanisha ushirikina kuonekana katika tatizo kuroga sio tatizo na watu wanajua kabisa ni urogi na urogi ni ukafiri lakini kwa sababu ya mapenzi ya mpira atatoroge bwana lazima tushinde hii mechi kwa gharama yoyote watawamaa satul shayatin ala mulki sulaiman wamfuta yale ambao mashaytan wanadai kwamba wamesoma katika ufalme wa sulaiman wamakafa sulaiman lakini sulaiman hayakufuru lakini mashaytan kafaru lakini mashaytan ndio waliokufuru kufuru yao ni nini walimuna nnasa sira waliwafunza ujawi mpira ujawi kwenye kwenye mpira nani anayekataa kwenye mpira hakuna uchawi anyote mkono yeye tu hakuna uchawi hatotokea lakini kwa sababu tunapenda hata turoge bana lazima tuchukue kila bingwa lazima kombe libaki yule yani imeonekana ule uchawi sio tatizo ni mradi tu tushinde mpira Mapira na onyanganya waislamu mapenzi ya kutoka katika kuwapenda Allah subhanahu wa ta'ala, kumpenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupendana wao kwa wao ambayo mtume kaizungumza ni moja katika sababu za wao kupendana na baba wao wako tahabu kwa hada taabu kama mwingi peponi ala shay'in infa al-dumuju tahabbtum nikujulisheni jambo avali mkinifanya mtapendana afshush salama baina kum infa lani salamu lakini kwa mapira watu wanaanza kutataniane kuna watu wanatukanana kuna watu mpoka wanapigana kisa huyu ni yanga anamshabikia jisikina monalisa na huyu wa pili ni Simba anamshafikia Chama na wengine. Bas hata salamu hawaperani. Wa Mpira huo. Mpira unafikapinga wafanya waislamu wanatangaza haramu msikitini kengenini kwa Allah subhanahu wa taala. Kaa ha haramu. Naam. Masharti yameandikwa sport pesa M na m na m na m vitu gani zile zote ni, kara, ni haramu kwa sababu ni kamari mapenzi ya mpira mtu anavaa na anakuja kusali msikitini wala haoni mtatizo yule Mini yeye afahamikwe kuwa ni yanga mimi ni yanga afahmile kwamba mimi ni nyama afahmile kwamba ni devil Shetani mwekundu Kwenye mpira humwambia chochote ah ni nguo tu ni nguo ukina kina kina kina ina kina ina, ina, ina, ina, nembugani inatangaza kitu gani uislamu huwezi kuacha ukavaa vatu kile ambacho unavaa kina kina kina iza katika uovu ni haramu bila shaka lakini kwenye mpira wala hatujali kwa sababu tunapenda mpira atatuvae bwana tume yana naye mapenzi kwa allah hata na muda wa kumtaja mjyesu Hatuna mja wa kumsaidia bwana mtume Muhammad. Wala kujifunza historia yake na maisha yake. Hatuna muda. Tuna wa kuota. Kila mmoja kawa mtambuzi wa mpira. Tena ana kuliko mchezaji. Mpe mpira apige dane dane 20 hawezi hata umwekea bilioni. Lakini hamna anayejua mpira mdomoni kwake kama yeye. Qur'ani hata kipande kwenye mdomo wake hajui wala kujua Suna za mtume hajui wala kujua. lakini hakuna mtu ambaye mpira unamuumma kama yeye hamna qurani hayumsumui wala Uislamu haumuimi kwa tototi tunatukaniwa mtume hata wanaa tunafanywa kila aina mazila ndugu zetu wanauawa hata kuombea dua kila mashaka katika uislamu hanga habari nayo kanyang'anywa ifia mapenzi vyote vimetupwa kwenye mpira puu Hana lingine na kazi naona na kwa mbele yangu kama atakuwa hai watu watakuwa wanashughulishwa na mpira watu wapo tayari kuwacha ibada watu wote kwa, kwa ajili ya mpira pia nglaini hakuna lakini mechi ya 8 ikipangwa atakaa tena atakaa safu ya mbele ibada umizana atakoka nyumbani kwake anaona kamba ile vibe ile shangwa alilipi aende kibandani ndo atasikia madusi atasikia eti atasikia kila aina ya furungu basi ule mzuka waka anaona oh kat safi kapeponi yaandi <laughs> بارك الله لي ولكم جميعا المسلمين والمسلمات فايرفعوا الذكر المستغفرين ونجاة التائبين استغفر الله ان تنعطلوا ولا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على من بعث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بذنبه وسراجا منيرا بعض. كما लीजिए katika kasumba ina utwasiri ambao ni mpira na sasa hivi tunakwenda kwenye world cup tunitikmini na wala hata issue tutakofu ligi kila siku tunagombuliwa kila siku wa magharibi kwa sababu hawana muda na mula, kila siku wanavumilia michezo kila siku na hii mpira kwa sababu ni agenda kwao ni biashara lakini wana malengo mengi sana ndani yake kukuza uzalendo kukuza utii kutengeneza chuki baina Waislamu na mashaka chungu mzima atilia mbali kwa wanaingiza pesa lakini wana malengo zaidi ya kumi hapo nda Waislamu makini sana na mapenzi ya kibuuzi ya mipira iliyo kwa kiwango hicho tulichochanalo tunacho Katika lingine kubwa zaidi ni israfu katika mali. Tumekus kia habari ya Qatar na ndiyo hasa lengo la kuzungumza kundi gani hao wa Waislamu pesa chungu mzima ambazo ukiangalia katika hali ya kawaida hasharajii kuona kama zarejeshwa bali tunatarajia kuona kwamba wao wamejionyesha kama sisi tunaamani. Basi na muuanza yale yotengwa pale hana faida yoyote baada ya pale kwa sababu sio mambo yao wakajenga yale muuanza labda watu wa brazili huko wapi wapi sawa kwa sababu ni maisha yao kila siku ndo wamefanya kama ni kaisha na tamaduni baada kwao wao lakini hao baada hapo basi ndo nini waona muda wa kwenda kutumia yale muvianze zaidi ni safu tu asaangalia mpira ulivyotuathiri tukajikuta hatutoa mali kwa ajili ya Allah tunatoa mahali kwa ajili ya mpira hao matajiri wakubwa na mpaka siti wa ukichini kuna bilioni ishirini kwa ajili ya world cup kuna hawa mafalme madharudi wamenua club kla, club hapo Uingereza si in Newcastle kitu gani lot of money pesa chungu mzima bado waislamu wengine wamiminiki mali kama kama bila kama PSG na nyingine ni pesa chungu mzima. Utasema hani biashara za kaza na kazi sawa. Uko tushike kwanza lakini umma wa na unawahitaji wa Islamu watoe mali kwa ajili ya waislamu wengine. Mali ya matajiri kutoa kuwapa kwa maskini sio hiari. Ni kwa kuwa toa tuna dola ya Islamu tunaheshe mhitaji kapili. Lakini mali tuzo khaḍu min aghniya min aghniyihum wa turaddu ila fuqara'ihim. kutoa kwa matajiri wao na kurejesha kwa maskini wao. Leo watu wanazozungumza wana maisha magumu kupita kiasi aliyokuwa tuna spend pesa chungu mzima for nothing ndiyo hawa tulio tuliona umu wame investi kwenye mapira wanatoa video of pesa ndani ya ardhi hizi hizi zaka watoi watu wana watu wanaathirika wa ukiwauliza hawana habari kutoa katika njia ya Allah watu funda hawana sio masikini wala sima tajiri sisi wengine hapa tunaposema tutangia misikiti sana utatoa shilingi 100 500 imezidi elfu katoka lakini kwenye mpira huko tayari kutoa pesa zozote zile ili Elimradi uone na kina muziki tishe ushudie mechi. Lakini katika nyumba ya Allah au kwao kwa maskini na mayatima wengine wahitaji, hauna muda huo. Sasa kitano cha sisi kutokutoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasemaaje? Sikia vizuri. Anawauliza Waislam, "Ha antum tud'a'una litumtiqo fi sabili Allah fa minkum man yabakhal?" ni nyinyi ambaye mnaambiwa mnaitwa mnaelekezwa mnalinganiwa kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala mnafanya ubakhili? Kaminkum <tong> ni yebakhil, mingoni mwenu wako wanaofanya ubakhili. Wa may fa yabkhalu an nafsihi. Lakini tunampa taarifa tu anayefanya ubakhili, anajifanyia ubakhili yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Wallahu al wa antum al-fuqara. Naalla ni kadiri na nyinyi ni masikini Ninyi ni mafakiri vyote mtakavyojiona, na ni fakiri tu. Hizo mali nzozo sasa hivi ni kwa kuwa bado una uhai. Lakini ukifa sio za kwako. watazibeba warithi wako au naweza pia wao kadhulumiwa. Umejitafuta kwa mbinde, kwa saabu, kwa dhiki, halali haramu hujali vyote uzikudhani. Lakini leo pumziki katika hapa huna lako. Kile ambacho kitakufanya wewe utajiri ni kile ambacho ulikitoa kwa ajili ya Allah ndipo kwa mzima basi. Lakini hatuna mlao kutoa kwa ajili ya Allah. Tunamdaa kutoa katika katika batili. Sio kwamba watu hawatoi, ah wanatoa lakini kwenye batili. Tumetoa mfano huu wa mbili bilioni 220 kwenye mambo ya kipuzi tu lakini kani mambo ya msingi watu wanakufa na njaa hawana basic hawana makazi wanatembea uchi na ni waislamu hapo habari hawana hawana hata mpango Allah anasema katika nyinyi wako wanaofanya ubadi lakini Mwenyezi Mungu niitajiri na nini mafakiri vyo mtu atakapokuwa wewe ni fakiri tu wa intatawalla hapo ndo kuna sehemu ya msingi zingatie na ikiwa mtakengeuka msiku, msiku na habari na dini yenu msitoa kwa ajili ya dini yenu kwa ajili ya Allah na Uislamu kwa ujumla wake Uislamu mkaweka nyuma mgongo yenu hamna habari nao tena ikiwa msitengeuka Allah anafanyaje yastabdilu qauman khayrakum ataleta watu wengine sio nyinyi tofauti na nyinyi acha watu wengine tofauti na nyinyi sio kwamba watatoka sayari nyingine a a hawa hawa walio kwenye ukafiri atawatia katika uislamu thumma la takunu amthalakum kisha auto kuwa kama nyinyi ikiwa Mwenyezi Mungu anakuweka pembeni Atamleta mja mwingine ambaye atafanya kwa ajili ya ahli Weo una hali gani na hali ndiyo tuliona leo sisi hatuna habari na Uislamu. Uislamu kwa ni dini ya kurisi tu. Hatuna mpango naye wala haituumi. Wala hatuilingani wala hatuna habari dogo Tume kuja msikitini leo siku ya Ijumaa, tunasubiri Ijumaa nyingine, tutakutana kwa kwenye Ramadhani. Bas kujifunza Uislamu, kusoma Uislamu, kutoa majini, kutoa mali kwa ajili ya Uislamu, kulingania Uislamu. Huo muda hatuna. Allah analeta wengine. Leo sipo na panatelikiwa Saudi na mambo mengine akisababana zale katika katika ya islamu mbalimbali upande wa pili wa shilingi angalia wa -ma Magharibi -ma wanaboslimu maamia kama soma el-Qur'an tena wanasilimu kwa kufanya research juu ya Uislamu hawasilimu kama ni watu ambao wamefurufuka tu ah mtu anasoma anafatilia anaingie kwa ajili ya kukinai kwa kujua Uislamu Uislamu wake ukiupima wa na wa wakwao na wakwetu ni baina ya mashariki na magharibi wanaupenda wanauthamini wanaupambania wanaufia leo nani ana habari ya kupia Uislamu leo nani ana kupambania Uislamu tumechukua kwa mababu zetu tumerelax tu tu basi Allah anaweka wengine ni kwa sababu gani tumefanya ubakiri na hatuuchukulikii hiyo ndiko ndivyo ilivyo. Leo tuchukue mtu konversa kutoka nchi yote ya, ya Ulaya aliyofanya risati kwa ajili ya islamu Tumsimamisha hapa islamu na kisha sisi tumsimama upande wa pili tumuulize kuhusu Uislamu na sisi aibu. Yaani ni aibu. Utajiuliza huyu ndio aliyoozaliwa katika dini na mababu zake hawa ni wageni dini. Iko hivyo unakuta mtu ndani ya mezita mwaka ametoma Qur'ani ameishaifadhi kadhaa ana vitabu kadhaa anasoma yani ana, ana ile full understanding ya Uislamu kwa mafana sana wewe hata sura al-Fatiha kwako ni majanga lakini wacheza mpira wote oh, unawajua mpaka alizozaliwa mpaka vimada wao majina yao unajua Qur'ani huna habari nayo amepata Paulungapu unajua. Kaasisi ka, ngapo unajua? Ana magoli mangapi toka anze kucheza mpira unajua kila kitu unajua ndani yake. Hata historia yako mwenyewe unajui kama unajojua historia ya mpira. Bas, ndiko tulikoweza huko. Lakini kushughulika na Uislamu hatuna hatuna muda wala hatuna habari. Lazima tujihesabu. Ha, lazima tujihesabu kumwisho kwa yangu lazima tujihesabu. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema kumalizia kutuba yangu anasema وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ها جاء مايساك الدنيا ايش بيكون له لعب ننتجو مجهد تو كما انتو نافعنا نفمباو نفمباو تو لا الدنيا بس وما الحياة الدنيا الا له ولعب ها جاء wala darul akhirah khairu lil ladhina afala ta'qoon na nyumba ya akhirah ni bora sana kwa wale ambao wamekuwa na sifa ya utamungu katika ardhi hii kwa hiyo turuke tukitoja na himi tezo wala itakuwa so excuse kwetu sisi kwa Mwenyezi Mungu kwamba tulikuwa tunateza ilikuwa ni sehemu ya maisha yetu a Allah chakatangalia Aisha tangazia mapema kabisa. Hayajawa haye maisha ya kidunia isipokuwa ni laibun walaghu ni kama michezo ambayo watu wanaibuni Na ni mambo mengi ya kipuzi ndio yanaendekezwa. Lakini taarifa ninayowakupeni ni nyenye ziume waladaru alakhirah lakini maisha ya akhera khairun lilldhina taqoon ni bora zaidi kwa wale ambao wana sifa ya uta Kwa hiyo turuke tukitoja, tulete excuse tusilete, tu tujibamba tu, tu, tukajibamba, tu, tu, lakini kila mmoja anajua nafsi yake. nafasi yake anajua na nafsi yake anajua nini anafanya hapa ulimwengu, ni ulimwenguni, nini anafanya kwa ajili ya Uislamu, nini anafanya kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kutana Allah Subhanahu wa Kwa hivyo ndia linakuja na litaisha Tunaishi tutaondoka watakuja wengine. Mchezo itaendelea kuwepo. Isikuchukuzie muda, isikupotezie muda, isikufanya ukaiabudu ukaacha ile malengo na makusudio ambayo na kufanya we uwepo katika ugonjwa wa ardhi. Mwisho kabisa tumu moyo Mwenyezi wepesi Hali tuleonayo ni ngumu. Tunahitaji mvua. Na tunaomba dua na mvua hayenyeshi sababu ipo wenzetu walikuwa na ukame wakati dola like ya islamo ipo kulikuwa na ukame kwa wao walikuwa ni mtihani hata ukija ukame kama ni mtihani mkiomba dua mnaitikiwa kwa sababu mko safi mnaishi jamii safi mnaokuniana kitabu cha allah mkiomba dua inaitika siku moja mtume muhammed sallallahu alikuwa anatoa kutuba msikitini kama hivi akaja mtu mmoja pale akamwambia hajasubiri hata kutuba ishe rasulullah kuna kutoka kuna mvua kuna ukame vitu vinakauka da farani Mtume mpaka baada ya kuomba dua kisha wale bwana ataondoka hata hutubaja sikiliza huyo kaondoka zake wiki inayofuata akaja tena akamwambia rasula ile mvulo iliopeka kule bado zidi sana mpaka majumbani ndia zote zimejaa hatuna haja kupita mtume akatabasana akacheka akamwombea dua tena akasema Mwenyezi Mungu aipeleke kwenye majabadi kwenye kaza kwenye kaza ulikuwa ni mtihani wa kiomba dua inaidikiwa lakini ukana kwa ajili ya kama adhabu tuombe tu labda kuna mbuzi kuna kondoa Ee Mwenyezi Mungu ni huruma yawa hurumia tuletwe mvua lakini kama ni adhabu kwa matendo tuliyo nayo leo tunayohalalisha haramu na halali haramu ikawa halali haramu ikawa halali ikawa haramu ikawahalali. na uchafu tunaolingania katika ulimwengu wa leo mvua hii ni adhabu na kama ni adhabu Allah ataileta kwa namna yake lakini anatakiwa katisa maana kuomba tu kwa, badu. kwa, kwa sababu tunafanya istighfar ma kana Allah yu'azibuhum wa adhabihim wa kana Allah mu'adhibuhum wa huwa yastaghfiruh tutumie mdao Mwenyezi Mungu atufanyie twist katika yuko mazito inna ملائكته يسقطون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اننا اللهم ربنا تقبل منا انك سميع عليم اطلب علينا مولانا انك انت التواب Allahumma anzil alayna ma'an min as-samai al-dalalara nadhuhu kama amartana quddu lana kamawtana naisumbu tamar afanyae pesi katika mazao yetu otuchangue tulete mvua hata kama hatunazidiwa kusikia dua zetu kwa sababu ya maafa yetu basi naomba utulete mvua kwa sababu ya baraka za kidogo tutatangua kutokana kwa sababu ya viumbe wengine wasiokufanyia wote kwa maana ya rabbul alamin tunakuomba uko mwenye kuomba isipokuwa ni wewe jalia mioyo zetu laini kwa ajili ya li, dini yako fanye vijana wa Uislamu waweze kuipenda na kuita na kuita dini yako tupe uwezo na taufiki ajili ya kutangaza Uislamu tufanye sisi kuwa sababu ya kurejesha maisha ya Islamu ili waweze kuhukumiwa na kitabu chako na suna za mtume wako allah hakuwa mwenye kuomba isipokuwa ni wewe riziki zimekuwa ngumu kama ziko mbinguni teremshe na kama ziko ardhini basi zitoe na kama ziko mbali zikurudishe وفاني <تصفيق> الضعيف ketika maisha yetu muny madhiki watu wasiid kidhao woni madeni wafanywe pesi wapige madeni yao na waliokuwa na matatizo mbalimbali ya wazna na asilini basi mkuofa uyafanywe pesi ya rabbul alamin tabana atina dunyia hasana ila no